6-cı məzmur. Musiqi rəhbəri üçün. Davudun 8 simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru. Yarəb, qəzəblənib məni tökmətləndirmə. İtətlənib məni tənbeh eləmə. Yarəb, mənə rəhmlə. Çünki taqətim qalmayıb. Mənə şəfa ver, Yarəb. Sümüklərim sızlayır, Canıma vəlvələ düşüb. Ya Rəb, bu nə vaxtə dək olacaq? Ya Rəb, gəl mənə kömək elə, Məhəbbətin naminə məni xilas elə. Səni ölüb gedən insan xatırlamaz, O necə ölülərdi sənə şükr eləsin. Öz ah aləmdən bezmişəm. Hər yecə ağlamaqdan döşəyim islanır, Göz yaşlarımdan yatağım yaş olur, Qəmlən gözümün nuru sönüb, Gözlərim düşmənləri görməkdən zəifləyib, Siz, ey şər iş görənlər, məndən uzaq durun, Çünki Rəb hönkürtümü eşitdi, O yalvarışımı dinlədi, rəb duamı qəbul etdi. Bütün düşmənlərim rüsvay olacaq, Canlarına vəlvələ salınacaq, Xəcalət içində bir andaca geri qaydacaq.